Tak protože času moc nemáme a tady kolegové se mě ptavím, abych vypakoval těch devět přebývání mysli v nabývání šamaty a my jsme vysvětlili, že v čínštině šamata se překládá jako zastavení, jo, No a ta šamata v této tradici se vlastně je zastavení mysli. První zastavíme zbytečné mysle, no a pak zastavíme všechny mysle, které, to je praxe bodhisatů, které nám nejsou ve prospěch. A jelikož my se učíme cestu Bodisatu, který nám nejsou ve prospěch a nejsou ve prospěch všech bytostí my nerozdělujeme, to je začátek naší praxe. Ty mysle, které nám nejsou ve prospěch, nejsou, nemůžou být ve prospěch taky všem bytostem, no a tak my studujeme naši mysli jako mysl všech bytostí. No to je výhoda této meditace. No a tím my studujeme tak, že studujeme, aby jsme se integrovali do celku, ne aby jsme se vlastně stranili toho celku a realizovali v rámci celku. To dává smysl, nebo ne? No a než tady vysvětlím pár těch základních konceptů, víc v tomto kurzu nemůžeme udělat v tom zenu, jako co je to, to to znamená to prvotní probuzení, co je to šrtě, co je proces probuzování. Ten proces probuzování právě nám umožňuje realizovat putě, pentě. To znamená to původní probuzení je v relaci k putě, k neprobuzení. Nemůže být probuzení v této tradici, protože my studujeme nejenom svou mysl, ale mysl všech. Nemůže být původní probuzení než v relaci k procesu probuzování a k tomu, k realizaci toho, že nejsme probuzení. Tím, že nejsme probuzení, my se probuzujeme. Hm? <laughs> to je výborný koncept. Čili proces probuzování je tež proces poznávání, že nejsme probuzení. Hm? No a nejsme probuzení, proto taky všechny bytosti nejsou probuzení, protože nerozumějí mysli. My taky nerozumíme mysli, tak myslíme na blbosti. Hm? No a nemůžeme tady zatloukat a tím pádem jsme v nesnázích. Hm? Je to Tak. No a tak všechno je v relaci k tomu druhému, nic neexistuje samo o sobě. Žádná nirvána, žádná samsára, žádné probuzení, žádné neprobuzení, žádný proces, všechno je proces. No a to je ten hluboký smysl souvislého vznikání a buddhismu. Nic nemůže existovat samo o sobě, všechno je proces a v ten proces se může stát jedině na základě toho, co eh, nemůžeme nikde postavit a chytit. Hm? No a to je právě mysl. Mysl je takovost sama, hm? je prázdnota sama, ale ne malá prázdnota, naše prázdnota, ale Univerzální prázdnota, ve které se všechno děje, hm? v jak na, v makrokosmu, tak i v mikrokosmu. Hm? No a jsme v nedualismu. No, aby jsme chápali tento proces, že eh, musí být základní probuzení, aby jsme poznali, že nejsme probuzení, jestliže není základní probuzení, my nepoznáme, že nejsme probuzení. Hm? No a když poznáme, že nejsme probuzení, tak vstupujeme do procesu probuzování, hm? což je šrtě, hm? a v tom procesu probuzování my, my realizujeme hm? probuzení v rámci neprobuzení a, a neprobuzení v rámci probuzení. Hm? Všechno existuje jenom v relaci, nic neexistuje samo o sobě. Probuzení existuje jenom v rámci neprobuzení. Právě proto Buddha realizoval plné probuzení, protože realizoval též neprobuzení bytostí a tak může bytostem pomoct. Když se straní bytosti, tak, ne, tak nemůže jim pomoct protože nemá velký soucit, nemá velkou lásku, jak může efektivně pomoct bytostem. Protože studovali jejich neprobuzení na sobě. A to je proces správného probuzování. No a aby jsme se do toho procesu efektivně dostali. No, my musíme studovat šamatu a vypašanu. Šamata a vypašana je vlastně v této tradici základ všech pozitivních vlastností. Všechno dobré závisí na naší správné koncentraci, která umožní jemné mysli studovat věci tak, jak jsou. Jak? Nepříznivé věci, tak i příznivé věci. Jestliže studujeme, jestliže se chceme vyhnout nepříznivým věcem, no tak nemůžeme realizovat eh, probuzení v rámci celku. Hm? No, to nebude nedualistické probuzení. Je nám to jasné? No a tak to pokládání, správné pokládání mysl, Sly na objekt, které zastaví zbytečné myšlenky, které nám nejsou ve prospěch a nejsou ve prospěch bytostí. Hm? To je spojeno s je vypasanou. Jestliže se mysl hýbe, tak my poznáváme, že všechno je jen mysl, protože máme jemnou mysl, hm? máme pratěhárum, stáli jsme se do zdroje všech věcí zdroj všech věcí je mysl hm? jaká mysl jedna mysl protože ta mysl sama ve své podstatě je takovost a takovost je je není stejná jako budhovství protože je, to naše zrcadlo má plno prachu No ale to budovství tam je, v tom prachu právě. Stejně tak, jako lotus je v tom bahně, hm? tak to naše budovství je v tom prachu. A my poznáváme to zrcadlo zároveň s tím prachem. Hm? A tak můžeme pomáhat bytostem, protože známe svůj vlastní prach a vidíme i prach bytostí. Když neznáme vlastní prach, jak můžeme vidět prach bytostí. Hm? No a právě proto, tím, že zkoumáme, jak vše existuje v relaci k druhému, my musíme vynaložit víru v to původní probuzení, hm? ale to původní probuzení může jedině se vyjevit v relaci k neprobuzení. Hm? Když se původní probuzení vyjeví v relaci k neprobuzení, no, tak to je proces probuzování. Hm? No a proces probuzování je pak proces čištění mysli na základě jemného poznání nestálosti a na základě správného pokládání mysli na objekty, které zastaví zbytečné myšlení. Hmm? A e, zastaví iluzorní myšlení. Co je iluzorní myšlení? Všechno, co neodráží realitu tak, jak je fakta. Hmm? No a tak, to je tež, my můžeme i používat tantrické prostředky, aby jsme e, ty žili ve faktech, ne ve fantazii. Hmm? A tak to, co škodí, může prospívat, když to chápeme hm? správně. Hm? Nic neškodí, když to chápeme správně. Hm? A tím, že zkoumáme to, co škodí nám, a teď zkoumáme to, co škodí druhým, no tak my se. Získáváme tu velkou mysl, tu jednu mysl, která má velkou podstatu, má velké vlastnosti, že se může adoptovat na jakoukoliv situaci. Jak můj japonský učitel říkal, byl mistr čajový ceremonie, že mám v Evropě praktikovat kávovou ceremonii. Co to znamená? Pít kafe v správném prostředí, esteticky a s plným uvědoměním a užívat si to plně. Tak, aby moje mysl neběhala někam jinam. My si musíme být jednotní s tím, co děláme, i když zametáme, nebo pijeme kafe, nebo pijeme čaj, hm? nebo děláme lukostřelbu, nebo milujeme. Všechno musí být v rámci ty velké mysli. Hm? Že my děláme všechno a poznáváme, jak se to dělá správně. To je tao. Hm? Tao se ničemu nevyhýba, tao je v hovnech. Hm? Hmm? musíme ale na, na to správně aplikovat mysl hmm? no a správná aplikace mysli to je v Japonsku musíme i když mají sebe modernější toalety, musíme chodit svát do, do latrín, sbírat ty hovínka a těma, pak hnojit polička a žádný to je tao hovínek, tao mošůvek žádná preference Musíme se učit velkou mysli a aby jsme se učili velkou mysli, musíme se učit správně pokládat mysli na objekty. Hm? A to je to umění života. No a na to potřebujeme se stát umělci v pokládání mysli na objekt, nejenom k získávání těch džan, hm? ale v pokládání mysli na objekt tak, aby byla schopná využít jemné mysli. Nic neexistuje samo o sobě. Všechno existuje v relaci k druhému. To je pravda pro mě, to je pravda pro mravence, to je pravda pro lišky, to je pravda pro pávy. No a my můžeme se vyhnout Jakékoliv nepříjemné situaci, když se vžijeme, když žijeme v, v pralese, studujeme zvyky hadů, aby, aby nám neuškodili, hm? když, zvyky opic. Se vším se můžeme zprátelit, když víme, jak je jich hm? hm? <laughs> no, Výborná filozofie, no ale... Základ je správně pokládat mysl na objekt. Správně pokládat mysl na objekt. Má devět stádí. Hm? No a tak začneme. Tak si to zapiš, co si mělo zapsaný, co si neměl. První musíme, základ je, čemu se říká, to je té velice důležité v Zenu, nejdu. Hm? musíme obrátit mysl dovnitř. Čili my pijeme čaj, jsme si plně vědomí, jak pijeme čaj, ale mysl je obrácená dovnitř, takže my můžeme správně pochopit to Tao čaje jak má kotlík správně bublat, hm? jak mají ty květiny být, aby e, jsme užívali prostředí, hm? jak e, správně nalívat do těch misek, jak správně rozdávat. Hm? Všecko se děje v plném uvědomování. Hm? Mysl nesmí běhat nikam, Kromě toho, co právě děláme, hm? a to cvičíme ve vše. No a to můžeme jenom dělat, když se mysl obrátí dovnitř, když se chytne toho objektu, hm? no tak my pak nám ostatní objekty budou vadit. A to je právě to umění, že ty ostatní objekt umění ty dělá pozornosti, když máme vdělou pozornost, tak ty ostatní objekty nám nevadí. Hm? Protože ta dělá pozornost, rozdíl mezi dělou pozornosti a jednobožností mysli je, že v dělé pozornosti my jsme koncentrovaní, ale nechňapeme po ničem. Hm? Jako já teď mluvím, vy mě posloucháte. Když mě posloucháte s běrou pozorností, jste si vědomí, co se tady děje, kdo tady sedí, jak poslouchá, jestli dává pozor, nebo jestli si hraje jako Žížala se zemi, anebo jestli myslí na něco jiného, to víme, všechno člověk může vědět, ale přesto dává pozor na to, co mluví a neruší ho to. To znamená, že má dělou pozornost. A to by se mělo dít ve všem, co děláme. Dělat věci v bělé pozornosti, dělat to koncentrovaně a být si vědom všeho, co je okolo. Jako v čajové ceremonii, těch květin okolo, toho, jestli jsou správně tam. Ty barvy, jestli se správně hodí k sobě, jestli ty tvary se k sobě hodí, když tam je nějaká, nějaký obraz, jestli se k tomu hodí, k tomu prostředí, hm? jestli ty eh, tatamy jsou správně rozloženy, aby eh, dávali ten správný rozměr tomu kotlíku a, a těm miskám, který se tam nastaví. Hm? Všecko musí být v rámci plné pozornosti a poznání celku. Hmm? no a tak eh, aby jsme to mohli dělat musíme tu mysl vzít dovnitr hmm? Dovnitř, ne tak jako když kočka čeká na myš ale tak, že jsme si plně vědomí toho, co se děje a nechňapeme No a když to děláme, tak mysl zůstává u toho objektu. Je to tak? Když to neděláme, no tak já e, tady mluvím něco a začínám koukat po, po holkách pěkných a, a, moje, a moje mysl e, bude někde jinde a budu povídat nesmysly. Je to tak? Neozumíme no, si. Jo? A přitom já jsem si to vědomý, kdo tady sedí, jak tady sedí, co, jak poslouchá všechno, můžu si být vědom, ale dávám pozor na to, co říkám, a tak to dává smysl. Jo? A to je, dělá pozornost. A to můžu dělat jedině, když se koncentruji na to, co mluvím. Jo? A to je ve všem. No a jestli pak dělám toto, tak pak tam bude kontinuita. Hm? Když tam bude kontinuita, tak vím, že pracuji s vdělou pozornosti a nemusím eh, tlačit tu mysl k tomu objektu jako... Eh, v Indii, když vedou, tam je všude sucho, když vedou tu krávu nebo bejka na pastu, tak ho tahaj tím řetězem obzvláště bůvola, ten je, je, tak ho mlátěj. A bůvol vypadá velice moudře. Viděli jste vodního bůvola? To je jak Buddha. Vypadá úplně odpojené, tak když Hluboce v samády. Když ale ten holník praští holí, tak běhá úplně splašeně. No a to je, když mysl ulpívá na objekty. Pak, když se chytne. Když někdo e, přijde něco, co ji chytne, tak začne běhat jak splašenej kůň. Udělali jsme tu zkušenost? Tak co budu říkat? No a pak, když vidíme tu důležitost, ty dělí pozornosti, no tak ta bdělá pozornost se usadí. Když, ta bdělá, když budeme myslná sílu, ty dělí pozornosti má koncentraci když mysl má koncentraci, je to jemná mysl. A když tu jemnou mysl nepoužíváme správně, no tak taky ta jemná mysl, když používáme eh, psychologii terovády, no tak ta má tendenci, mysl koncentrovaná má tendenci klesat, protože to je to hluboká mysl. Hm? To je třeba vidět. Proto když spíme, tak přijdou ty obrazy, protože my jsme právě v té bhavance, tam, kde se ty obrazy ukrývají. V tom podvědomí. Ale žádný podvědomí neexistuje. To je všechno vědomí. Jenomže to jsou semena vědomí. Semena vědomí nejsou podvědomí, ale to jsou ty příčiny těch myslí, které běhají. Čili ten Alaya je to vědomí, které právě skladuje ty semena hm? a z těch semen pak vzniká naše realita hm? těch myslí. No a ta, tu my vnímáme těmi šesti, tady v tom systému sedmi to tež smyslem ahamkára, který se nazývá manas, jo? který osobňuje naši zkušenost. No, ty e, filozofie se navzájem ovlivňovaly, ty nebyly od, oddělené. To, co je funkce amkára, to je funkce Manas. Místo vidění je já vidím, místo myšlení já myslím, místo slyšení já slyším. Ale žádný já, který myslí, neexistuje. Existuje pouze proces myšlení. Žádné já, který vidí, neexistuje. Ale existuje proces vidění, který já vnímám jinak, protože mám jiný semena ve vědomí. Ty vnímáš zase jinak, protože máš jiný semena ve vědomí. A tak mě se líbí třeba taková barva, a třeba Anetě se líbí zase jiná barva. Ta barva, která se líbí Anetě, třeba mě nebude zajímat. Hm? No a tak to je. No a to znamená, že jestliže mysl se zjemňuje, tou bdělou pozorností, my ji nesmíme nechat klesat. Hm? To se nazývá damajaty. Hm? Podmanit si ten, to klesání mysli, jestliže se stává jemná na základě bdělosti. Hm? To je damajaty. Jestliže jsme toho schopni, pak neexistuje už hrubé klesání mysli a hrubé stoupání mysli. Hrubé stoupání mysli už neexistuje ve čtvrtém stupni šamajaty, jo? což znamená tinju, my nestrácíme tu blízkost toho objektu pozornosti. A jsme si vědomí všeho kolem. Jo? No a, ale jestliže meditujeme například na dech, jo, tak jsme si vědomí toho dechu, jsme si vědomí těla, jsme si vědomí toho pohybu dechu, sledujeme ten dech, mysl se jemní no a začíná klesat. Hm? Určitě jste udělali tuto zkušenost, hm? tak sice zůstáváme u dechu, ale ten objekt není jasný. Bez jasného objektu není ani šamata, ani vypašaná. Hm? Hm? Tak to hrubé klesání mysli, když přestane, protože ta síla uvědomování začíná pracovat jasně. Hm? A ta nedopušťuje, aby jsme nepracovali s nejasným objektem. A nedovolí, aby to klesání nebo stoupání mysli se stalo hrubé. No a my můžeme meditovat dlouhou dobu a učíme se, hm, jak pracovat s tím jemným klesáním a stoupáním mysli. Hm? Tam se dostaneme přirozeněji, nebo je něco, co lze dělat, když tam mysl hrubě klesá? Když mysl klesá, no, co, co děláš? Musíš mít vůli k tomu. U, úsilí. A to úsilí ne nepřijde samo. Hm? Musíš ten objekt e, proskoumat. Hm? Takže použiješ e, ty vypasanový mysli. Že ten objekt e, differentiates. Hm? E, Rozlišuješ. Rozlišuješ. Hm? Je, rozlišuješ jeho kvality, jeho vlastní kvalitu, jeho společnou kvalitu, což je eh, ta nestálost. Jakmile se mysl hýbe, tak je nestálost. A mysl se hýbe, protože eh, my eh, jsme, nejsme ve stavu samády. Proto ten devátý se jmenuje samadhyati, ale samadhyati neznamená, že my můžeme jít do džány už v tom šestém, smyslu, v šestém stupni, protože je, přijde taky moment, kdy ta mysl bude mít jednobodovost, v jednobodovosti my můžeme přijít do džány, jestliže ten objekt je jasný, no ale pak v té Džáně furt ještě je ten zvyk klepání, ten je hluboký v nás a nás, náš cíl není se lapit na objekt, jako to děláme v Džáně, ale je otevřít mysl a nenechat jí být vyrušen, aby byla vyrušena čímkoliv příznivým objektem, nepříznivým objektem. A hm? no to je Zobčen, to je Mahasandhi velké spojení. Hm? Velké spojení s čím? S tou Budhovou myslí. To je Zen, to je Chan Proto v této tradici to uvědomění je buddha. Nic jiného, než to uvědomění, které nenechá, aby mysl se zašpinila. Všechno ostatní jsou pouho, pouhé spásné prostředky, nic víc. Nikdo nemůže učit nilvánu. Můžeme učit jen spásné prostředky, jak se tam dostat do toho klidu, který není Ničím narušová. Hm? No a tak se učíme ne tolik z těch dobrých stavů, jako Džána, kdy neexistuje žádný e, rušivý pocit. V Džáně není žádný rušivý pocit. Ale pak se nechceme ruši, učit z rušivých pocitů. No a otupíme. No a to není cesta od bodysa, ale džána je velice, velice užitečná. Ale v té džáně furt mysl není plně utěšena. protože ty tendence se lepit na to příjemné je tak hluboká v nás. Kvůli tomu jsme tady v samsáře. No a jak se dostat do té plné rovnováhy mysli, která nedovolí hm? žádné rušivé myšlenky, aby vyvstaly? No, musíme, když mysl klesá, musíme ji nadzvihnout vůlí, že jo? to je četaná. když mysl je roztěkaná, Musíme se od ní odpojit. To je upekša. Hm? Upekša znamená vidět zblízka. Vidět zblízka znamená tež nevidět nic. To upa, ten prefix, ta upasárga, to je taky deprivativ. A to znamená vidět zblízka. A to znamená taky nevidět nic. Hm? To je výborný slovo. Když vidíme zblízka, nevidíme nic, to neznamená, že nevidíme, ale že se nechytáme na naše libosti a nelibosti. My trpíme, protože se chystá, chytáme v našich libostech a nelibostech. No a teď jsme ve stavu šamata, ve stavu šamajaty, no tak my vidíme Jemnou myslí, když, je, už když se ta tendence klesat vyjeví, my okamžitě můžeme reagovat. Když se ta tendence rozrušení vyjeví, my můžeme okamžitě reagovat. A tak jsme v pohodě. Hm? Proto to šamajaty je nejdůležitější stádiu. No a když můžeme reagovat spontánně, okamžitě, když se na to potřebujeme tu jemnou mysl pro tu dlouhou praxi, Kdy? a tak roste síla uvědomění. Ta síla uvědomění vyčistí mysl. My máme Potíže, protože naše síla uvědomění ještě nedozrála. Až dozraje, tak my ty, potí, ty potíže budou e, nás obtěžovat chviličku a už jdou prý, hned jdou zase pryč, protože je tam to uvědomění. Bodhisattva nechce vyhladit ty nečistoty, chce, aby neměli Vliv, aby se z nich mohl učit. Jinak se z nich nemůže učit, když mají vliv. No to se učí na sobě a učí se to na druhých. No a tak se může adoptovat na rozdílné situace a učit se reagovat podle situace, co se sluší a patří. Na hlouposti nekouká, raději tady zatlouká. No, a tak je hodnej hluvínek. To Alice by nám tady pověděla něco o výchově <tějí> zlobivých dětí, naše mysl jak zlobivý dítě, tak je třeba se k ní chovat. No a když se k zlobivýmu dítěti nechováme správně, tak bude zlobit ještě víc. Je to tak, Alice? No a tak... Teď potřebujeme jemnost, aby jsme věděli, jak se k tomu zlobivému dítěti naší mysli máme chovat správně. Hm? No a to je to uvědomění, hm? že ji nenecháme pokračovat v těch neblahých stavech, které ruší klid. Hm? Ale na to potřebujeme klid, aby jsme nenechali mysl vstoupit na delší dobu do těch neblahých stavů. Ten klid se musí stát součástí naší přirozenosti. Pak můžeme říct, ta meditace nám pomohla a můžeme plným srdcem poradit druhým. To je ta správná cesta. Hm? Protože nám dala ten Přístup ke klidu. Hm? Ale my nechcem úplný klid, protože my se učíme, že hm? úplný klid pak nemůžeme správně fungovat. Hm? No a jak ty tendence mysli klesat a stoupat budou jemnější, no tak vidíme, čím dál tím jasněji, jaký úsilí my patříme, aby jsme praktikovali střední cestu. A jedině tak vjupa Vy upa šamajaty. To znamená velice, velice sklidní mysl. View Paša Majaty. To je sedmé stádium. Když view Paša Majaty myslí, no tak pak ty tendence klesání a stoupání už prakticky přestávají ovlivňovat. Proč? protože meditující nepoužívá abhoga a nabhoga. To je důležitý termín též józe. v komentáři k Patanžáli Yoga Sutras. Je to o tom diskutováno. Abhoga znamená, když v tomto smyslu my ohneme, to je od korvene, buď, když ohneme mysl přílišným úsilím, tak má tendenci k, k neklidu. Hm? Když ohneme mysl s, s nedostačujícím úsilím, tak má tendenci ke klesání. Hm? No a musíme najít tu střední cestu, aby jsme prodlévali v tom stavu vjupa šamajaty. Hm? velice uklidněn. No a když mysl je velice uklidněna, no tak jestliže je ten objekt, ať už je to mysl sama, nebo pracujeme s objektem, na který se stále mysl může chytat, no tak je jednobodovost. Jestliže si mysl zvykne v té jednobodovosti má sílu zvyku v jednobodovosti trénuje se v jednobodovosti, tak to je samády. Hm? Samády je zvyk jednoborovosti mysli. Hm? No v samády se myšlenky zastaví hm? Nepotřebujeme myslet. Proto v čínštině se šamata nazývá že zastavení. Hm? No a v tom, jestliže máme Možnost toho zastavení mysli, no to tak pak ty myšlenky, které vystávají. Hm? Objekt vypašany, no, ty jsou absolutní, nes, to, to jsou iluzorní mysle pouze. Hm? A když to poznáme, můžeme pomáhat druhým. Když to nepoznáme, no, tak jak můžeme efektivně poznat pomáhat druhým. Když nebereme svý mysle jako něco, co je eh, objektivní realita, no tak my tež můžeme pomoct druhým, který to berou jako svoji objektivní realitu. Je to tak? Hm? No a tak jsme to základní vysvětlili. Vysvětlili jsme ty hlavní koncepty, nemusíme překládat do detailu. Možná teď ta knížka teďko nějak vyjde, tak pak můžeme dál o tom diskutovat a ty hlavní, ty základní termíny a je, já jsem to ani sebou nevzal, ten text. To je Anna Panasat. <hým> jsem to nechal sem. Anna, ta, ta, ta. A jo, tady je to. Tak mám to přeložit trošku? Tak mluvili jsme o té e, mysli, která e, nevystává a nepřestává. Tato mysl je neuchopitelná, tato mysl je nemyslitelná. Hm? No, přesto tato mysl hm? je vlastně základ všeho, co můžeme myslet, hm? protože ta mysl, ve stavu, kdy nemyslí, je takovost, pouze odráží objekty jako zrcadlo. Jak začne myslet, buď myslíme blbě a když nechceme, my, když nechceme myslet, tak je to vidět. A co dělat? Uvědomění. Jak můžeme zastavit mysl? Zastavit mysl to nejde, ale můžeme si být plně vědomí, jak ji správně používat. No a takže máme aspekt mysli, která se nemění, a to je takovost mysli, ta odráží věci jako zrcadlo a aspekt mysli, která. Ublížili jsme si? i to se stává. Pak máme aspekt mysli, který vystává a zaniká. A když vystává a zaniká, tak vystává a zaniká v každém okamžiku. Hm? To je přirozenost mysli. Hm? Proto mysl má ty čtyři stádia hm? První musí vyvstat, když vystane, musí někde stát, když někde stojí, tak bude zase nestála, přijde nestálost a když přijde nestálost, tak zase zanikne. No a to jsou ty čtyři stádia mysli. No a my se učíme meditaci, my se učíme to od konce do začátku. Když se naučíme začátek mysli, tak jsme budhové. Hm? No a teď eh, mysl, která vzniká a zaniká, je závislá na eh, budhovství. Hm? Tak jako voda je závislá na mokrosti. Hm? To je Slanda. také na základě... Toho. No to je slada. Na základě toho budhoství je právě mysl, která vystává a zaniká. Kdyby nebylo budovství, tak by mysl neměla žádný základ. Hm? Což znamená, tedy to buddhovství není odlišné od naší mysli, protože to znamená, že ta mysl, která nevystává a nezaniká a ta mysl, která vystává a zaniká, nejsou stejné ani rozdílné. Hm? A ta mysl, která není stejná, jako ta mysl, která nevzniká, nezaniká a není ani stejná jako ta mysl, která vzniká a zaniká, ta se jmenuje álája. Hm? To je mysl těch budos... bydos... bytostí. Hm? Alaya znamená co? Od sanskrtského uvěřené to znamená lepí, mysl, která se lepí. Mysl, která se lepí. Je kombinace mysli, která stojí a kombinace mysli, která furt běhá. A to se nazývá alaya. A proto na základě hm, právě eh, ty lůna, ta tágaty v bytostech, to znamená budhoství v bytostech, hm, existuje proces vznikání a zanikání. Hm. Na základě principu existují fenoména, Hmm? Účel meditace je, aby princip a fenoména byly v harmonii, hmm? aby se myslely bez překážek. Ideál to je lí A fakta š. A fakta a fakta byly v jedné harmonii. To je stav, který Buddha podle této tradice zakusil pod stromem osvobození, ale my bytosti to nemůžeme chápat, protože je to příliš hluboké, no tak začal učit ty čtyři vznešené pravdy, aby nám to přiblížil. Hm? Od samého počátku mysl, Bytosti je jako lotus čistá, ale my jsme ponořeni v bahně nevědomosti a my nevidíme, že všechno se prolíná. Všechno existuje v relaci k druhému, nemůže existovat samou sobě. Tato mysl, která se nazývá álája, má dva aspekty, které každý z nich obsahuje všechna jsoucna. Jaké dva aspekty? Aspekt probuzení a aspekt neprobuzení. A jsme v nedualismu. Poznávání probuzení je tež poznávání aspektu neprobuzení. Poznávání aspektu neprobuzení je poznávání aspektu probuzení. Tak co my poznáváme, je proces probuzování. No a neulpíváme na něm. Protože se učíme jak z neprobuzení, tak se učíme z probuzení. To, co se nazývá aspekt probuzení, to znamená, že mysl je bez myšlení. A ta myšle, která je bez myšlení, proniká všude. No a. To, ta mysl, která proniká všude, no, to není nic jiného než ta dárma Kája. Hm? To rovnoměrné tělo Budhy, které se jeví ve všech fenomény. kde princip a fenomény se navzájem prolínají bez jakýchkoliv prekážek. Hm? Tím pádem i fenomény i fenomény se prolínají bez překážek. A toto tělo dharmy vysvětluje to, čemu říkáme původní probuzení. Kdyby nebylo tělo dharmy, tak žádné původní probuzení Kdyby nebylo tělo darmi, žádné původní probuzení nemůže být. A proč je tomu tak? Protože my můžeme chápat původní probuzení jedině ve vztahu procesu probuzování To znamená, že ten proces probuzování není odlišný od toho, co nazýváme původní probuzení. Tak je třeba meditovat. Hm? Jelikož na základě Původního, na základě toho procesu probuzování, který se nazývá původní probuzení, ady bodhy. My poznáváme neprobuzení. Hm? Na základě procesu probuzování my poznáme neprobuzení. A na základě neprobuzení Existuje proces probuzování. Nemůže být proces probuzování bez poznání neprobuzení. Hm? Jestliže ale v tomto procesu probuzování my se dostaneme na začátek, no tak to je absolutní probuzení. Jestliže se nedostaneme na začátek, no tak to není absolutní probuzení. No a teď jsme vysvětli, teď už e, budeme, radši dáme diskuzi a to jsme vysvětlili. Teď to nechci doslova vysvětlovat, protože to chce dlouhý komentář. No a to začíná tím, že si uvědomíme, že ty špatné myšle, e, ty mysle, které nám škodí, my zastavíme. Hm? Čili jde to od konce. Hm? No ale my, spůjci, myslíme, že tady existuje někdo, kdo je zastavuje, no tak to je probuzení v relaci, k neprobuzení, ale není to žádný skutečný probuzení. Hm? No a pak, jelikož my Zastavujeme, tak, si, tak hledáme něco, co stojí. No a tak kontemplujeme nestálost. Zhledáním toho, co stojí. No a tento přístup se nazývá Xiangse tě znamená něco, co je, zdá se být podobné probuzením, ale je to, není to skutečné probuzení, protože je stále konflikt mezi tím, co se hýbe a tím, co se nehýbe, co chceme dosáhnout. Takže my si stále myslíme, že to, co se hýbe, to je to skutečné a to, co se nehýbe, to chceme dosáhnout a oddělujeme to, co se hýbe od toho, co je skutečné. Čili zase se z hlediska od konce, první je, od konce, první je ustání, po ustání znamená pochopení nestálosti. My jsme pochopili ustání, mysle, která nám škodí. No ta tež, teď meditujeme na nestálost, která je v té mysli, která nám nevyhovuje, my chceme něco jiného. Je to tak? To je vypassáno z dualistickou perspektivu. My chceme něco dosáhnout, co je stále, a tak kontemplujeme nestálost. Hm? Teď, jestliže získáme nedualistické pochopení praxe, hm? tak my jsme pochopili, že to stále je skutečné, hm? a to nestále je iluzorní. No a to je částečné probuzení. To znamená, my jsme pochopili, po tom, co jsme pochopili nestálost, jsme pochopili to, co stojí, hm? Když jsme realizovali, že to, co stojí, a to, co je nestále, není odlišné ve, ve své podstatě. Hm? to, co stojí, co to je To, co stojí, to je ta ten aspekt probuzení v mysli. Ten se nemění. Takovost? Tak, jo. Takovost je v, i v nestálém. No právě, tak nechal co to je, co to za ten aspekt vlastně. To je jejich metoda. Ten aspekt probuzení, je aspekt mysli který se neidentifikuje s tou nestálostí. A když ho poznáš, no tak ten je i v té nestálosti. Se nedá oddělit. No a pokud hledáš něco jiného, tak to je dualistický přístup. A to je zdánlivé probuzení to je v, tom, v tom nedualistickém systému. Teď ty jsi spoznal, že, že ta skutečnost ty, to, ty nestálosti je absolutní, je iluzorní, jo? Je jenom v relaci to, Nestále jenom v relaci k tomu, co je, se nemění, a že poznal ten neměný aspekt vědomí, že je pravý a ta nestálost není skutečná, no tak si dostal částečné probuzení. To znamená, že si pronikl stání. Po vznikání musí přijít stání a ta mysl někde musí stát, aby se stala nestála a mohla zaniknout. Je to tak? To je ten koncept. To je jenom vysvětlení. <laughs> Nebrat to jako něco, co tam je, ale brát to jako podmět k meditaci. Nic tam není, ale musíme to někde vysvětlit. To je užitečný koncept. Když hodíš Kámen nahoru, tak aby mohl spadnout, musí někde stát, aby mohl spadnout. Když někde nikde nestojí, no tak jak může spadnout? Když se ta energie jeho vybije, no tak padá. Ale když, než začne padat, tak musí stát. Je to tak? No a proto máš vznik, stání hm? a pak nestálost, která. Zase vede to vystání k zániku. Hm? Je to tak? Já ke vlastní zkušenosti, úplně jistý. No, to je správný. Děláš, Adam dělá správně. Musíš to se svou vlastní zkušeností konfrontovat, jestli je to tak. Když mysl vznikne, hm? první vznikne, pak někde stojí, No a pak zaniká, než zaniká, no tak je ta nestálost. Když nedojde do toho stání, no tak ta nestálost se neprojeví, je to tak? Toto první je, jakmile mysl vznikne, tak její energie musí ustat, aby mohla zaniknout. A pak vidíš tu nestálost. Je to tak? No Teď víš, že mysl vzniká Díky důvodům a příčinám zaniká přirozeně. Hm? Ta, ta zanikání je vlastně přirozený stav, aby mohla zaniknout, musí někde stát. Je to tak? Co nikde nestojí, nikde nezanikne. No a to, co nikde nestojí, v tom zaniká ta mysl. Je to tak? No, přemýšlej, podívej se na to. Hm? <laughs> no a teď, když přijdeš do toho začátku, hm? do toho vstávání mysl, mysli, no tak eh, mysl nezaniká. protože skutečně nevznikla. Jedině to, co skutečně vzniká, může skutečně zaniknout. A proto Buddha nepotřebuje žádnou pozornost vůči objektu, on jenom zrcadlí ty objekty tak, jak jsou. Nepotřebuje Vitarka, nepotřebuje Manasikára, protože už si to všechno dal dohromady. Poznal tu mysl, tu iluzornost mysli, která vzniká a zaniká a stojí v mysli, která nevzniká, nezaniká, přestože se věnuje objektům, ale pozoruje ty objekty v rámci ty takovosti. Hm? Potom pouze zrcadlí objekty tak, jak jsou. No a to je realizace v této tradici pouhého vědomí, které patří, které je. Je takovost vědomí všech bytostí, proto může pomáhat všem bytostem v každé situaci podle jejich iluzí na základě velkého soucitu. Takže se neodpojuje od bytosti, ale používá nadpřirozené síly, nadpřirozené pochopení k tomu, jak jim pomoct. Ne, jak myslet nesmyslí. No a k tomu musí ťuky tuky, ťuk. já jsem hodný kluk. Na hlouposti nekoukám, raději tady zatloukám. No a pak mi se nedělá neplechy, když mi se nedělá neplechy, no tak ji můžeme použít k tomu a my jsme... Pomáhali sobě i druhým bez zábrany. A tak ideál a fenomény se mísí v jeden celek. První ideál a fenomény, a pak fenomény a fenomény bez zábrany. To je Budhova misa. No a používá spásné prostředky, aby ty. Bytosti uvedl zpět k faktům, ne k fantazí. No, a tak po dnešek by to asi stačilo. Napovídali jsme toho dost, uděláme možná malou přestávku, teď už můžeme mluvit a uděláme klub. No, dotazy? Máš nějaký dotaz? No. Tak dobrý. Že, takže no, můžete myslí se... Myslí, teda hovno taky snovědi, z toho chápu dobře, ale nezvykávají odpor. No. Je to, jako toho. No, to by byl zump, kdyby dnes neviděl. Samozřejmě. No, ale my jsme podmíněni, naše naše myšlení je podmíněno na libosti a nelibosti. Hm? Mm. No a Buddha má tež příjemné pocity, hm? ale nejsou podmíněné libosti. Hm? a nepříjemné pocity nejsou podmíněné nelibostí, hm? ale má stejné příjemné, nepříjemné pocity. Ale ty pocity nejsou pocity, protože on nepřijímá objekt jako něco, co se dá chytit. My přijímáme objekt jako něco, co se dá chytit no a proto jsme na objekt vázání, jakou myslí myslí, která se lepí. No, to, se to, ale to znamená, že on má objekt a má také s ním spojený příjemný pocit. No samozřejmě. Objekt je příjemný a nepříjemný, ale on ten objekt nepřijímá. On ho reflektuje jako takovost. On že kája je takovost. Zelí je kyselý, hm? on taky kyselý. Merunka je sladká, tak je sladká, co no, bys tomu dodal. To, Lidi že... mají to... rádi sladké meruňky, no tak sladká meruňka je dobrá. Budá to neříká, že není dobrá. No já právě myslel, že u něj ten, ten příjemný pocit vlastně nevnitne. Tak to by byl zombie, kdyby nebyl příjemný pocit. Takže ten příjemný pocit potom vlastně vytvoří tu vzpomínku, která vlastně potom. No právě Buddha je ten, který nemá ty vásány. Hm? To je celé no poselství, že? Tak, protože proto. <laughs> <laughs> jak to udělal tím, že praktikoval ty, ty páramí? Hm? Místo, aby chytal něco, tak dává. No a tím, že nakonec dal všechno, tak podle bodičary a Avatára dávání všeho je budovství. Když všechno, jak říká sutrasace, když všechno dáš, tak oko není oko, hm? barva není barva. Hm? No a ty bereš, co je třeba, a nechceš víc. V tom je to vyrovnání. A v tom se cvičíš. No a v čínské filozofii je to napojené na Tao, že to existuje, každé, to můžeš použít v každé situaci. Máš Tao pití čaje. Ta umirování tao všeho. No a to je, je užitečný pro bytosti. Ta uměství, tao všechno je tao. Na tao je cesta neúpívání, a cesta neúpívání se nedá chytit, se nedá vyslovit. Tady se navazuje budismus na taoismus. Ale aby v tom, v, tý, v, tom, v tom stavu mohl pokračovat, musíš se adoptovat zase konfucianismus na tu hierarchii eh, eh, toho oceňování, co v té společnosti je. když se neadoptuješ, no tak společnost se neadoptuje na tebe. Já jsem vlastně, mě to probíhá, takže já s že už, dobrá, dostanu chůj na další No a to, tak. protože my nevíme, co je pro nás skutečně no. užitečné a co není. Buda to, buda to, proto je Buda král Král všech lékařů, protože on to všechno prožil, nastudoval studoval na sobě, studoval na druhých. Proto je král Vajdia, Vajdia Ráďa. No taky vystává na dalším nebo on to beze, jako čistě. Tak se ho zeptej. <laughs> on je v tobě. <laughs> tak se ho zeptej, on je v tobě. Právě to je ta vystání víry v Mahajanu. Mysl tě vede. Jestliže ty ji začínáš chápat, ona tě vede. A to je ta víra. Hm? No ale musíš mít samády na to. Pak tě vede i vesnu samadi. No, a to není tak cizí, protože. To je hodně, se to napojuje na západní mysticismus. To skutečné je velký ticho, který vede. A to patří všem bytostem. když ticho se vyjeví fenomeny. No, a už nejsou otázky. Mě zajímalo, jestli jste zmínil ty slevy body, tak já o tom zrovna nic nevím, tak mě zajímalo, vlastně, jaký to má smysl, jaký jsou, jestli vlastně je to užitečný, třeba nějak užitečný je, pro praxi. Určitě je to by je, užitečný, ale ta užitečnost nepřijde hned. Ta užitečnost, jak říkáš, antideva. Hm? Když to přijde, tak sami nevěříme, jak je to vůbec možné, že ta mysl v nás vyvstala. To je něco úžasného. Ale ze začátku my bereme ty sliby, ale my jim nerozumíme. Ale když jim začneme rozumět, tak úplně jasně chápeme, že naše mysl a mysl všech je jedna mysl. No a to je daleko, daleko, co se týče těch spisů Mahajány, to je daleko, daleko silnější ještě než jakýkoliv probuzení eh, eh, arahata nebo co. Hm? máš myslel třeba o nějakém lajském jako fázi života? Si třeba nějaký jako slib jako si s tím pracovat, nebo se s nějak... Jako... Tak, třeba... V čínském buddhismu, ve kterém já jsem trénoval, a před každým jídlem, ty si opakuješ ty sliby pred, eh, v Zenovém kláštere, he? kde já jsem trénoval, třeba v Japonsku, máš každý, na, v Hajzlu máš ty Bodhisattva a jeho mantra, Bodhisattva Hajzlu, Bodhisattva koupelný a jeho mantra. He? prostě všechno děláš tak, aby se naladil na ty sliby. Jo? Aby jsi poznal, že eh, vlastně eh, ta mysl je bodysa, to. Takže to je skupina, která se, skupina slibů, kterou se člověk... Jako, když se, vysloží, když nebo si nebo pozná... Když jeden nějaký, který si jako za, osvojí a pak třeba za X zase nějaký další nebo... no to ne. Tak to, to věří, tím, že, že v tu tradici ty té tradice tradici učitele je strašně důležitý. Takže máš víru, že on realizoval tu bodhisattvávskou mysl, která jde z generace na generace, z učitele na učitele. A on tě naladuje, naladí na to, aby si ji mohl přijmout. No a to je, že stále pracuješ s tou jednou myslí, že? co je tady popsané. No, I když jdeš na záchod, i když jdeš eh, do koupelny, hmm. i když spíš nakonec, musíš, když se nalaďuješ na tu bodičitu. Hmm. No, a jak to ten vysvět... Já jsem svou nátorou neporádnej, jo? A teď ten mistr, když jsi v Japonsku, v malinkém pokoji, jako tohle je šest mnichů na sebe natlačených, každý má malinkou skrínku, jo? A teď já přijdu z Evropy někde, ještě z různých problémů doma, v práci, a nevím co, no a ten mistr se jenom podívá, jak si naskládal svý punčochy a tu hrobu, a už vidí, to, jak pracuješ s myslí, jo? jak se to je relace vůči těm věcem, které používáš. To je část zen, že ty používáš ty věci s tou bodičitou, že to není jen pro tebe, že je to pro všechny bytosti, že to není že to, co děláš, nemyslíš na sebe, ale myslíš, aby si pomohl těm druhým. Teď, když žiješ v malinkém prostoru, spíš v meditační halek, jeden naskládaný na druhým, jako sardinky, tak když si škodíš, když máš blbosti v hlavě, tak škodíš sobě, škodíš druhým. To <laughs> děláš nepříjemnosti těm druhým. To je úplně jiný e, jako, e, koncept e, praxe než v té trvání, kde jsi zase, to jsem zažil já. Potom z Japonska jsem šel do džungle. Jo? No a pak jsi jenom v džungli, když medituješ, medituješ, když spíš, tak spíš, nikdo se o tebe nestará. Hm? A když medituješ, tak můžeš konzultovat o učitele, když spíš, tak on za tebou nepřijde. Hmm? No a také eh, záleží na tobě všechno. No? no a když děláš blbosti tam, tak vždycky, když nesedíš správně, tak tě bouknu. Když děláš blbosti, tak ten druhý ti řekne pozor, něco blbneš tady, vždyť to rušíš a, a tak dále, jo. Tak seš v tom kolektivu nemáš čas myslet na blbosti, furt je nějaký program, všecko se dělá rukou, tak taháš od ty různě ty slimáky, aby nesežrali, to dělá všecko ručně, pak je házíš do rybníka, ty zase přijdou. <laughs> Strávíš dny. Jo. <laughs> no a teď prostě nemáš čas vůbec myslet na blbosti. Jo. No a tak, tak říkám, tchuky, tchuky, tuk, já jsem hodný kluk. Jo. No a to je ten trénink. tak to je něco jako trošku být v polepšovně, jenomže ty, ty to děláš z přesvědčení. Když to neděláš z přesvědčení, no tak e, tam nemůžeš vydržet, absolutně nemožný. A to přesvědčení je základ. Ve starém Japonsku, když v Číně, to pochází všechno z Číny, když si přišel do kláštera a chtěl se stát mnichem, jo, tak tam máš to precíň, kde si odkládají ty mější sandály a dešníky a tak dále, tak toho, kdo chce se stát mnichem, ten, ten tam sedí a řekne Tano mi masl, žádám o přijetí. Ten učitel ho tam nechá sedět, jo? třeba den hm? musí tam sedět, bez jídla, jo? že má to odhodlání, no a tam je Hák, jo? Ten, kdo přijde na, na tuto svatou půdu, ať pověsí hubu na, na, na hák. Jo? <laughs> a tam má samuraj, já to dokážu, já to dokážu. No a tak ho ten učitel přijme. No a pak musíš sekat dobrotu prostě. Když cinkne takhle, tak... Všichni běžejí do koupelny, když cinkte takhle na jídlo, jídlo to se v jedné to dává každému do misky, pak, pak, pak, pak, pak. A pak. zase cinkne začátek jídla, cinkne konec jídla, když to nedojet, to je chyba. No. Správně musíš umývat misku, správně musíš držet ty tyčinky, no. No, a tak nemáš čas myslet na blbosti, prostě. No Já jsem ho já jsem loni potkal ve uh, vyháře, vždycky hodinu na letanu. A on použil, jenom uh, to omlouvám, v Bránsburgu, ale jako termin jako bliss out, jo? že si dávají prostě jako ty mniši třeba na půl hodinky, ne, že by na tom lpívali, ale přeci jenom to trochu jako to soužívání, že jo, jako by v tom, Řeknu, mě, jako byla, jako byla. No ale, ale zajímavé je právě to, že v Japonsku, jo, to, když se medituje seshin, to je tak asi desetkrát za rok, jo, skoro každý měsíc, tak jeden týden intenzivní trénink. Jo, to se děje tvrdě, opravdu všechno v napětí, všechno musí být rituálně a to, pak to chození taky rituálně. No a pak, když se syn skončí, tak se jdou napít sake. Jo? A to prostě jiný koncept. Důležité je, že ten kolektiv je v pohodě. Jo? A lidi pak jednají spontánně při tom, když meditují. To je to všechno rituální. Jo? No a já s Polepšovny jsem šel pak do pralesa, <laughs> jsem se stal v Níchem na Šerlence. tak to máš dva extrémy, praxe úplně jiný. Tam, když nemedituješ, tak můžeš spát a nikdo, nikdo ti nic neřekne. Jenom že brát společně v těch. No a jinak prostě z, furt seš sám. No a když nemáš motivaci, no tak ty lidi tam prostě jíš celkem dobře. oproti tomu, co ty chudí lidi jeděj. No dostáváš veškerou úctu jo, a dávají těžké ještě jídlo do ruky, no tak člověk může se začít s, s tím identifikovat, jo, že si myslí, že oni uctívají jeho, protože oni uctívají tu roubu, jo. <laughs> no to je problém potom, jo. No. no ještě jsem si chtěl zeptat právě na ten, jako jeden z těch body anga je vlastně mudita, jestli se nemýlím pro mudita, nebo je to prýty. Co? Prýty, prýty, mudita, prýty. No, prýty no, tak prýty. se týkujeme, v té sanze vlastně jako tohleto nějakým způsobem kvete, jo, tenhle ten vlastně jakoby Vlastně, který ale jo, tak v té sanze to záleží, kam se dostaneš. Jo. Tam, kde jsem byl já, tak to, to byla jako atmosféra na to, jo. A, ale byly tam taky typy, tam přišel, já tam témál nebyl, ale to mě povídali. Jo. Tam, tam přišel typy, který jsou prostě psychicky namožený. Jo. Tam byl jeden očividně... Já, když jsem tam byl, tak tam byli taky. Asi, nás bylo asi 20 a dva typy, kteří očividně měli problémy. Jo? Proto se staly měchy a tam, tam prostě je, to bylo očividné, že mají psychické problémy. Ale předtím tam byl jeden typ, který odešel, Jsem nedávno, když, když já jsem přišel a ten prostě měl, se ordinoval, že měl problémy. Jo? Tak, pak se mu nikdo nevěnoval, on tam byl eh, jenom v ty vlastní eh, kuty. Jo? No a co medituješ a jak medituješ, to ti moc nevysvětlí. Jo? Jenom jdeš na to jídlo společně a jinak vlastně seš v podcích. No a on nějak mu preskočilo a on zač na jedno, Nikde nebyl, nikdo nevěděl, kam šel. Pak za pár dní přišel a nepamatoval se ani svoje jméno. Prostě vlastně úplně nějakou schizofrenii měl, nebo co, já nevím. No tak, a ho, jako musel... Meditoval intenzivně, nebo jako jen... co? Jako byl v té práci, nebo intenzivně meditoval. Co já vím, já tam nebyl. <laughs> no ale tak určitě meditoval špatně, jestli meditoval. Jo? No pak se nikam nechodil, tak to taky se stává, že nechtějí jíst, tak se taky po nich člověk neptá. No a pak přišel a ani si nepamatoval svý jméno, tak ho museli poslat nějak, já nevím, no, do psychiatrické nemocnice, nemocnice. To se stává taky. No a zase v Japonsku to máš absolutně pravý opak, že nemáš čas vůbec na sebe, jo, Furcíš v tom kolektivu. No ta praxe tam je teda třeba jako ráno, pokud nějaké hodiny, nebo pak se práce. No to souvisí že společná meditace ranní, pak záleží na to, jestli je to v létě nebo v zimě. V zimě pak je ta intenzivní praxe, protože nemůžeš pracovat na poli, no a to se dělá víc sešin a chodí se žebrat v těch sandálách, to je trochu asketická praxe v tom sněhu a tak dále, že ho, ho, jestem a lidi žebráš bráš lidi ti dávají peníze do ty misky. Pak jako husiti se to dá do takového sudu a z toho ten klášter pak kupuje věci, co potřebuje. no a pak v létě strávíš většinu času prací, což mě strašně štvalo, jo? já nikdy nepracoval na poli, teď já přijedu, s, přiletím z Evropy na druhou stranu světa okopávat mrkve a vydávat ty slimáky z listu, <laughs> tak jsem si myslel, to jsem mohl dělat doma taky. <laughs> A teď, co, co udělal učitel? Výborná technika. Jo? On mě zahradil s jedným japoncem. Jo? Já jsem se předtím učil japonsky ale moc dobře jsem nevěděl. A takový typický prostě nějaký rolnický rodiny. Tomu to jelo prostě takhle. Dělal A já... <laughs> co on udělal za za pět minut a jsem udělal za hodinu, no, no a tak e, e, on byl nějak nesvůj, já byl nesvůj a ten u, učitel přišel za náma a sednul si za náma, jo. no a, a pozoroval nás dlouhou dobu, tak jsme se cítili jako nesvý, pak se dívá na mě, dívá se na něho a tento jako jede, jede, jede, jede a On se ho přede mnou zeptal, protože on, já jsem s ním měl nějaký dobrý vztah. Jo. On mě fort chtěl, abych tam zůstal, věděl, že mám opětší úmysly. Jo. Tak se ptá toho rolníka, že e, seš, seš rolník nebo mniš, jo? <laughs> A teď se zastaví prostě, aby to nedělal automaticky, jo. musíš to dělat uvědomně. To nezáleží na tom, jestli to děláš rychle nebo pomalu, musíš to dělat uvědomně. No tak když se to stane rutina, tak to není žádný zem. On no, to dělal asi celý život, tak to je prostě bum bum bum bum bum. No, ale to není správně. Jo. A když to dělám já že se na něco jiného a jsem naštvaný, že tady musím, já vzdělanec, dělat nějaký, tak taky to není žádný zen, jo? tak oba dva nepraktikujeme správně, on to umí, prostě super, ale to není správný. Já to neumím, ale zase myslím na něco jiného, tak to taky není správný, a on si sedne za náma a pozoruje, jo? No a tak to je ten výcvik, jo. Ale jste to Co? No, objevili jste to nakonec. tu metodu, jak to máte dělat? No, uvědomněle. No jasně, ale našli jste to? Jo, někdy jo, někdy ne. <laughs> no, ale to je ten výcvik, že někdy jo, někdy se učíš z toho špatného i z toho dobrého. To je zem. Máte, můžete nám přeložit ty sliby bodhisattva, ty se licitujete teda před jídlem? To všichni věděli. Tak jsou z každý bodhisattva má sliby, jo? ty základní sliby, které platí pro všechny, to jsou ty čtyři sliby, které si stále opakuje v Číně, při každé příležitosti. Si to musíš opakovat, opakovat, opakovat, opakovat, opakovat, jo. Jungsem u jen tu, fanou, jen tu, a famen, u za u každý příležitosti, To je jedno, e, co se děje. No a to znamená, Jungsem u jen tu, já. Slibuji, že osvobodím všechny bytosti, nejenom sebe. Fa nao utin, ty nečistoty mysl, které se, jsou nezměrné. Já slibuji, že všechny odstraním, nejenom svý nečistoty. A fámen, vůliam ši en naučím se všechny darmy, k tomuto účelu. To neznamená nejenom, jak dojít k mimo osvobození a jak osvobozovat bytosti hm? a fota ušán všem a že dosáhnu to nejvyšší budovství společně. To znamená budovství myslí samo takovost myslí, že to je ta tradice. Naše opravdová mysl je takovost, ale my to nevidíme. Mysl pouze odráží věci tak, jak jsou ta Individuální mysl není skutečná mysl, ale stane se skutečná mysl, když pronikneme její iluzornost. No pak ji můžeme používat bez překážek. No to je Zen. tak oko je oko, ale není oko. Ucho je ucho a není oko. Není ucho. Mysl je mysl, ale není mysl. To neznamená, že nemyslím. Pocit je pocit, ale není pocit. To neznamená, že necítím. Vnímání není vnímání. To neznamená, že nevnímám. To je ta transcendentální můdnost. Já nevnímám, duálně necítit duálně cítit neduálně znamená necítit, že se neutopíš v počitci. To neznamená, že ty neužíváš počitky, ale neutopíš se v počitci. No tak můžeš eh, užívat, ani bys eh, trpěl. No, když příjemný počítek skončí, to je strast. A když příjemný počitek skončí a není strast, no tak to je počitek, který není počitek. To máš i v základním buddhismu takhle. ty základní principy jsou stejné, ale my, my můžeme s nimi pracovat úplně odlišným způsobem. No ale je fakt, že ty, ty čínské nebo tibetské tradici, oni se můžou adoptovat na jiný prostředí a jiný způsob praxe daleko líp, než ty trvádový myši. ty spontánnosti mezi No tak spontánnost je zen, že? Protože my nerozumíme přirozenosti mysli, proto my nejsme spontánní. A teda má to spontánnost menší? Co se nedá říct, že má spontánnost, ale nemá to to, to vysvětlení toho Stavu Nirvány jako přirozeného stavu, to není v to je Na to potřebuje nedualistickou nedualistický přístup. To neznamená ale ovšem, že Arahat je nezbytně má dualistický přístup. Ale tím v, třeba v Zenu jo, nebo v čí, i v čínském buddhismu. Vůbec ty pravidla nízký jsou důležité, jsou recitovány, ty nejdůležitější pravidla, ale recituješ pravidla bodhisatovů, který ty pravidla vlastně potírají. Že, že to, co se nazývá síla, jo, správné jednání, no to je závisí na mysli a my se závisí na eh, těch eh, podmínkách. Hm? Takže tím pádem eh, vlastně podle v Číně ty mnější recitují Brahmadžála jako stejná jako sutra v Páli, ale význam je úplně jiný. To je úplně jiná sutra, to je Vinaya Bodhisattva. Jo? A v tom je, že co je správné a nesprávné, to rozhoduje mysl. Jo? A když mysl dělá nesmysly, tak je paráčíka. <laughs> Čili mnozí učitelé jako v této tradici, jo, tientai, o kterých jsem se zmínil, tohle není tientai, tedy, ale je to na, napojený částečně na to, i když porušíš ty nejdůležitější pravidla, tak můžeš se zpovídat vůči té absolutní realitě a, jseš, a můžeš být ještě čistý. Čili to je založený na tom velkém soucitu. Ne, že jsi parážika, když trma má, máš. Jsou, vždycky jsou nějaké výjimky ne? na všechno. Když co, co je etický a co je neetický, to závisí na tvé motivaci. Jo, to je jasný. Třeba, já nevím co, když je, já nevím nějaký, když někoho sleduju a chtějí třeba chtějí chytit třeba za války nějaký partizán nebo žít nebo co, hm? ho chtějí chytit, zabít a se, jestli tady byl a ty řekne, že tady nebyl, tak to není žádný lhaní. Že? Stejně tak e, máš e, i na to film a to, když chceš někomu pomoct jo? a máš, použeš k tomu třeba i sexuální styk za účelem někomu pomoct, no tak to není jako parádžika. Jo? V některých tradicích. Mě říkali když jsem byl podkáhet přes zemů v nich, české trávádové, že třeba v ty vynájem že když by někoho viděl na ulici, že mu nemůže pomoct, že by musel říct někomu jinému, že by mu pomovin, když by umíral na ulici, že by tak vlastně ty pravidla porušil tím. trávádovým ale zároveň to vlastně nedává potom smysl s pohledu týma hajami. To nevím, tady, kdyby někdo umírá na ulici, že by mu nepomohl. To Žen, se... že, že mu nemůže, žena, myslím, by to byla, že si ji nemůže dotknout, že by vlastně musel říct Aha. na tom vedle, aby, Aha, aby, no. aby, aby, aby pomohl. Nevím, tak nechomohl. jsou fanatici, který to takhle berou, uh -huh. ale já myslím, že... Kdyby to byla tak vlastně podle těch pravidel, asi jo, to máš pravdu. Ale že se takový případ stát, to já nevím. <laughs> Ale jo, podle těch pravidel je to pravda. Třeba v Tajsku, jo? když ti dávají jídlo, tak ti to dávají na, na takový, nemůže se dotknout přímo. ale v některých zemích, třeba na Šrlance, to zase není tak prísný. No To je právě rozdíl, že v zemích, kde se to stalo státní náboženství, jako co se stalo katolicismus tady, hm? No, tak pak se to změní. Že? Pak se to stane strašně, že se může se stát i opresivní. A proto dneska třeba v Tajsku, no, já jsem byl chvilku taky v Tajsku, v jižním Tajsku jsem nějakou dobu učil na buddhistické univerzitě. Tak tam prostě ty muslimáni, ty se zbouraly a vidějí Mnichy jako symbol té oprese. A se stalo, že zabijou Mnicha, jo, když, že ho něho vidějí jako ten systém, který je pro ně opresivní. To je ten problém, když se náboženství stane státním náboženstvím. Jo. Pak, pak ty, něm, ty menšiny to vidí jako opresy. A v Číně nebo i vlastně v Japonsku buddhismus nebyl nikdy, v Koreji nebyl nikdy státní náboženství do, do té míry. Vždycky konfucianismus byl buddhitek. To, že se buddhismus stal populární, je vlastně díky tomu epílu, co měl nalit, protože čínští intelektuálové se staletí zabývali tím buddhismem a začali to srovnávat s taoismem, co je lepší vysvětlení a tak dále. No, to udělalo velký vliv. Žádné otázky, povídáme o politice. Zprízněné <laughs> termíny nedá se říct, že jsou stejný, ale nedá se říct, že jsou, vysvětlují stejnou věc a to je ta kontinuita vědomí. Jo. Vědomí... Eh, Vystává, zaniká v každém okamžiku, jak to, že si můžeme něco pamatovat, že to, no to je vysvětlený tou kontinuitou vědomí, což je bavanga, co doslova znamená důvod existence a áája. Na no áája, bavanga stejný, je to vědomí, které nás opouští, když umíráme a které vstupuje mezi to. Semeno otce a, a vajíčko matky, aby se spojili dohromady. Jo? Jinak máš prostě materialismus, ale musíš mít nějaký vědomí, aby se věci dali dohromady. Život dali dohromady. No proto základ života není Bůh v buddhismu, ale, ale vědomí. No? tak my věříme ve vědomí, ne v Boha. No ale Bůh, stejně jako v sámky, je prostředek, může být prostředek a velice je, užitečný prostředek, ale není jako tvoritel všech fenoménů. Kdybych se ještě zeptal, jak ráno mluvíte při cvičení o těch, o těch bodech těle, o meridianech a takhle, kdybychom si chtěli něco nastudovat, co byste dopomačili? No já mám trošičku tu výhodu, že já jsem to nastudoval v Něco, já jsem začátečník taky, ale jsem to nastudoval v čínštině <laughs> A v nic je v Určitě je. Určitě je. Co si... Já jsem četl jednu výbornou knižku v angličtině o Chinese medicine, ale já už si teď ten autor. Jak? Vypad z vysly. Kdo? Matyoli. Ne, Matyoli to nebyl. Matyoli to nebyl. To... Vyšlo to dokonce vyšlo to v Anglii. Možná v internetu, jmenuje se to prostě Chinese medicine. To je výborná knižka, tam máš vysvětlení všech těch kanálů. A některých těch bodů, na co jsou dobrý, a tak dále. A potom máš... Je knížka, který, která vysvětluje v angličtině, to jsem viděl taky. To měla ta moje známá knížka v angličtině. Tam máš prostě v celý ty tabulky některé body, v které... Tam nemáš jméno, jako v čínštině se učíme ty jména každého bodu. Tam máš prostě jako meridiát žaludku jedna, dvě, tři, 4, pět, 6. Oni se to učí takhle, že to je příliš složitý pro ně. No a tam máš každý bod, jak, jak se léčí, jaký potíže. A No to je fakt dobrá knižka, jenom v angličtině, ale teď nějak. Je to, já jsem to jenom viděl z běžně. Existuje to hodně. V Němčině m, e, čteš německy? Máš, jsem viděl jednu knížku, já nevím taky už od koho, to je nějaký Němec, Einleitung in die chinesische Medizin, to není špatný taky, tam máš taky ty tabulky. Mám <klič> <klič> <klič> <klič> no, ten přeložený traktát, si mít přečíst? No, teď on to vyjde nějak, ne? No, měl by. Ale no, teď to je ve fázi radších úprav, tak, takže to je před, jako finalizovaný, ještě to musí projít eh, grafickým studiem, pak ještě jednou korekturou. No, Darma dá, to vyjde o Zloumíra Konuba. Předchozí kniha Sandinirmočaná sutra tak je k dispozici na, na Malé skále a já jsem zapomněl přivést, ale přivezom své mudeh i tady. A můžete mi napsat třeba v když se potkáme, já vám ji doneskou. Ta sutra, to je Sandinirmočaná sutra a tenhle ten traktát v čínský tradici vlastně... Sandinir Močana Sutra vysvětluje ten aspekt Alaya Vigiana, což je to, to nestálé vědomí, přechodné vědomí, aby jsme pochopili mysl. A tohle je zase eh, asi nejpopulárnější traktát, co vysvětluje ten aspekt přirozenosti eh, eh, budovství. Hm? Takže Blankávatára sutra, která je vlastně základ, údajně to je to, co Bodhidharma učil v Číně, tam je ta Alaya a, a ta Tathagata Garba, což znamená luno Tathagatu, to je, mysl je luno Tathagatu. Z mysli se rodí budhové, proto je to luno Tathagatu. A to lůno, ta tu je ve všech bytostech, ale v nás je jako zrcadlo zašpiněné tím prachem. Jo? No a ale to jádro budovství je stále tam. Jako lotus je stále v tom bahně, přesto není vidět. No a ta tradice majtry, což je tradice čita Pouhého vědomí má tyto dva aspekty, které někdy se doplňují, někdy se nedoplňují. To je taky různý interpretace. V podstatě áája a luno budovství jsou koncepty, které se doplňují. Ty poznáváš áája, abys poznal takovost. No takovost je skrytá v bytostech jako luno. Tathāgatu. A z toho lůna Tathágatu se hodí buddhové. To jsou koncepty, jak střebat nedualistickým přístupem k meditaci. Některá tradice dává důraz na tu alaya, jako Sándiny Omnočana Sutra, Některá tradice dává důraz na tu luno tatágatu, jako tady tento traktát, jako Avatamsaka sutra. Avatamsaka sutra vysvětluje stav probuzení Budhy, když byl pod stromem probuzení, jenomže my bytosti to nemůžeme pochopit, tak začal vysvětlovat ty čtyři znešené pravdy a tak dále. V tom stavu budovství se vše prolíná bez jakýchkoliv překážek. Ten princip takovosti a svět se prolíná v jednom celek. A on je veden těmi stupni. Učení bodhisattva, ten hrdina, to, ty sutry, Sudhana, ten je velice důležitý v čínském buddhismu. On je veden jako zázrakem světa, kde vztribává ty aspekty toho prodínání v hlubších a hlubších stavech meditace. Tak navštíví 52 mistrů, než dosáhne probuzení. A každý ho učí jiný aspekt toho prolínání. Trochu jsem to učil naposled na Slovensku u na v Záježoví. Avatamsaka Sutru. To někdy můžeme trochu probrat, to je krásné. A na to je anglický překlad plný, od Thomas Clary. Ale bez komentářů je to jako sen prostě. <laughs> No tak uděláme krátkou meditaci a recitaci a půjdeme do věčných lovišť a to, to věčné lovišť je naše mysl.